Ліза вбралася в Бускову, І все те поверх смокінгів і її вечірньої сукні. Реготали, мов, на віжені. Вирішили скинути і лишити їх в авто перед самим візитом до кінозалу. Тепер наша любов до Нью-Йорка закарбована на грудях. Щойно сіли в машину, розпочався дощ. Дощ у Нью-Йорку... Особлива історія. Про це можна було б написати вірш. Навіть не треба писати, просто залишити одну цю назву – «Дощ у Нью-Йорку». І поставити внизу чотири рядки рясних крапок. І все. І більше нічого не треба. Чотири рядки крапок – це теж дощ. «Дощ у Нью-Йорку» – досить дивне видовище. Він починається з раптових сутінків, котрі здіймаються з землі, поволі перетікаючи за краї хмарочосів, мов піна в каструлі з киплячим молоком. Клубочаться вгорі, виповзають за межі небокраю, мішаючись із хмарами. А по асфальту починає лупасити дощ. Краплі великі, Порожні всередині мускліні кульки, розбиваються на міріади маленьких гострих скалок. Води – по коліно. Але то не вода, а суцільна фарба. Це все одно, що йти по коліна у картині Клода Моне, чи, скажімо, Едуарда Мане. байдуже. Всі вогні, котрими освітлено авеню, витекли донизу, на Бруківку, і доводиться плести в цьому пістрявому морі. Колеса авто – то зелені, то сині, то червоні. Фарба тепла, аж гаряча, бо зіткана з вогнів міста. Краплі кульки теж різнобарвні. Здається, падають на обличчя і вкривають його зеленими, червоними, синіми масками. Дощ у вечірньому Нью-Йорку – карнавал змішаних кольорів. «Ніби картину зі шкриблим мастихіном», – каже Єлизавета, дивлячись за вікно. «Точно», – підхоплює Дезмонд Уйтенберг. «Я сам про це думав сто разів, тільки не міг підібрати точної метафори». Аби не розсміятися, я відвертаюсь до свого вікна. «У дурнів, кажуть, думки збігаються». А Дез просто намагається улестити Єлизавету. Теж мені залицяльник зі стажем. Ми їдемо на церемонію нагородження. У білому лімузині. У морі теплих вогнів. Кутаємося у дешеві бобочки. Запропоновані нам місця в п'ятому ряду. А це, як каже Дез, добрий знак. Район Трайбека, розташований між Канал-стріт на півночі і Чембер-стріт на сході, найбільш постраждали під час теракту 11 вересня 2001 року. Декілька років тому вважався найменш придатним для життя. Тут, ще тривалий час після падіння башт-близнюків, клубочився пил і відчувався запах ядучого смороду. Колись жвавий, рухомий людський мурашник перетворився на згарище, і престижний колись діловий район надовго втратив своє значення. Аж доки до відродження району не долучився Боббі – Роберт Де Ніро, заснувавши тут щорічний кінофестиваль незалежних режисерів з усього світу. Спочатку кінофестиваль мав за мету відродити активне життя найбільш постраждалого району. А згодом почав працювати на популяризацію незалежного авторського кіно, здатного впливати на суспільну думку і повертати її з обивательської та споживацької позиції на громадянську. Звісно, як у будь-якій справі, котра перебуває в ситуації становлення, Подій на фестивалі не бракувало. Окрім двох конкурсних програм – документальної та ігрової – йшли покази стрічок, що до них не потрапили. Відбувалися круглі столи, дискусії, тривали безкінечні культурні і розважальні заходи. Богемний хаос і дух бунтарства – ось що відрізняло Трайбек від інших і більш престижних фестивалів. Чимала частина стрічок, як годиться, належали американцям. У фаворі Трайбека з року в рік перебували Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди. І лише країни Східної Європи залишалися за рамками цікавості і уваги через куценькі намагання заховати за лаштунками артхауза невибагливі сюжети – Колізії «Німої крові» від самого початку теж здавалися мені дещо фантасмагоричними, а герої стрічки – скупченням персонажів А Спочатку Єлизавета познайомила мене з одним дивакуватим мужичком з Дарницької ТЕЦ, котрий в кінці 50-х років працював на Новочеркаському електробудівному заводі. Потім представила корейця Скрипаля – котрий у 1986 році таємними шляхами пробирався в Чорнобиль і виступав у військових частинах дезактиваторів. А згодом до них приєднався її давній товариш, нині депутат, а під час Помаранчевої революції один з польових командирів. Потім дивних персонажів стало стільки, що я покинув дивуватися, звідки вона їх знає і як збирає. Викладач Єльського університету, художники і музиканти, трактористи, дауншифтери, байкери, якісь бабці з покинутих сіл, директор зоопарку. Не здивувався, якби вона знайшла в тибетських горах Єті, чи відкопала в Карелії нащадка інопланетян. Не уявляв, що могло об'єднати таких химерних осіб в досить різних, розведених в часі і просторі, ситуаціях. Потім нам знадобилися кілометри хроніки, подекуди досі небажаної для загального перегляду. Дякувати Богові, Дезмонд Уітенберг не обмежував нас у фінансах. Найтяжчим став період монтажу, коли я просто тупо дивився в монітор, не маючи права голосу і, напевне, знаючи, так не робиться. Добра частка від знятого пішла до кошика. Різала вона себе безбожно. На перегляді нашого повнометражного документального фільму